Jesu kristoren evangeli San Lukasen liburutik. Jesusen ikasle bi emaus izeneko erritxo batera joia zan Jerusalendik amaika kilometrora Jerusalemen jazotako guztiez berba egiten eben alkarregaz Eta berbetan eta eztabaidan da duela Jesus berbera aurreratu jaken eta eurekin joian Haren begia kostera itxuego zan, eta ezeben ezagutu. Jesusek esan eutzen, zeriburuzua ze bidean alkarregaz berbetan. Hareek engelditzu egin zidan, aurpegia ilun eta bietako batek, kleofaz eritzenak, erantzun eutzen. Zeu izango zara Jerusalemen egun honetan jazodana, jakinez dauan kampotar bakarra. Jesusu segitu jangode utzen. Zer ja sodaba. Areki erantzun utzoen. Jesus Nazaretarrarena, profeta altsua zan egitez eta hitzez jainkoaren eta herri guztiaren aurrean. Baina gure abadeburuek eta egintariek eriotsara kondenatu dabe eta kurutzean josi gugustegen duan berak askatuko ebala Israel. Baina badira hiru egun hori jaso Egia da gure arteko emakume batzuk gitzi itzigaitxuela, hoizean goizen joan dira ilobira eta ez dabe gorpua urkitxu. gainera Jesus bizidala esan deutzen aingeruak agertu jakezela esanez etorri jakuz. Gutarbatzuk ere izan dira ilobian eta emakumeek esan dabeen lez dabe, baina bera ez dabe ikusi. Orduan Jesusek esan eutzen, bai zentzun bakoak zarela, bai motelak profetek esana zinezteko, ez aleban ba mesiazeko hori guztia sufritu behar bere aintzan sartzeko. Eta moizesen gandik eta profetas profeta liburu santuek berari buruzi guztia azaldu eutzen zen erritsora aurrertu zidanean, Jesusek aurrera jarraitzeko keinua egineban, baina arere garharren eta harren eskatu utsoen gelditsu zaitez gugaz? berandu da eta eta iluna gainean eta herrian sartu zen are ikas gelditzeko? Harkin mailangoala, Jesusek ogia harturik bedengapen otoitza esan zatitsu eta emon egin uttzen. Orduan bedegi, begiak edegi jakezan eta ezagutu egineben, baina Jesus dezagertu egintzeaken. Harek alkarri esan eutxoen, ezalgenduan bihotza zutan bidean berba egiten euskunean eta liburu santuak azaltzen euskuzanean. Eta bere ala jagi eta Jerusalemena bihurtu zidan. Han Hamaikak eta honen lagunak batuta aurkitxue bezan, hau inoela. Bistu da jauna egiaz eta simoni agertu jako. Ikasle bieken bidean jazua kontatu eutzen, eta zelan ogiazatitzean ezagutu eben. Jaunak esana.